סרתם מן הדרך, הכשלתם רבים בת תורה, שיחתם ברית הלוי, אמר אדוני צבאות. וגם אני נתתי אתכם נבזים ושפלים לכל העם, כפי אשר עיניכם שומרים את דרכיי ונושאים פנים בת תורה. הלא אב אחד לכולנו, הלא אל אחד בראנו, מדוע נבגד איש באחיו לחלל ברית אבותינו? בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים, כי חלל יהודה קודש אדוני אשר אהב, ובעל בת אל נכר. יכרת אדוני לאיש אשר יעשנה ער ועונה מאוהולי יעקב ומגיש מנחה לאדוני צבאות. וזאת שנית תעשו, כסות דמעה את מזבח האדוני, בכי ואנקה, מעין עוד פנות אל המנחה, ולקחת רצון מידיכם. ואמרתם, על מה?